Abdullahi ben Mesudi radiallahu anhu të regon. Kur zbritja jeti, sa pra ta që besojnë dhe nuk e më lepë si mbesimin e tyre me padrejtsi, pikërishë atyre u të akon siguria dhe ata janë të uzuar, shokët e të dërguarit Allahu të lejë selamë thanë, kushësha i prejneshë që nuk ka bërë padrejtsi, atërherë Allahu shpalli. Pa dyshim, idhujtaria është vërtet një padrejtsi shumë e madhe. Trasmeton, imam Buhariu. Këto hadithe mund të shoqen nga xhamia mbret.com